І спробувати за кілька днів роботи знайти в марудній справі якийсь позитив, а відтак написати про результати досліду, про злам стереотипів або про те, як важливо вчасно зрозуміти, що це діло не твоє, і, не відкладаючи, кинути його, щоб почати шукати себе в чомусь іншому, підштовхнути читача до змін адже в учителю не здарі може дрімати талант торгового агента, а у Воякові Тюхтію – об'єкті жартів однослужбовців – хист неабиякого кухаря. Перед нею на столі на розгорці журналу була тепер оповідь заможної бізнес-леді, що слабувала нещодавно на синдром хронічної втоми. Жінка подолала ту втому дуже просто. Її вилюкували – Тиша, спокій, гірське повітря, пахощі диких трав, сон усінникові, домашній сир із медом на сніданок І козенята, яких вона торкалася, випускаючи на травичку щоранку <хух> Кому б то гори, та й не додали сил Галі досить було згадати музику вітру на горі Піп Іван Попиван. виправляв її чоловік. Але це було спірне питання, як насправді та гора зветься. Викликати в уяві видиво спокійну велич кам'яних грифонів, сирен і драконів дорогою до вухатого каменю. І від втоми не лишалося й сліду. У маленькій продуктовій крамниці біля під'їзду черга, чотири ромашки. каже дівчина. Світла потилиця, яскравий брелок на наплічинку. Галі видалося, що вона не дочула Чотири цукерки? Продавчиня не перепитувала, зважила, скільки просили, подала дівчині крихітний прозорий пакетик із цукерками в зелених обгортках. Дві п'ятдесят. Вартість проїзду в міській маршрутці. Ціна півхлібени. Ковток кавила те на автозаправці. Хм, бідолашна дівчинка. Брелок гойднувся, дівчина озирнулася. Повні-повнісінькі очі радості. Хм, бідолашна дівчинка, це не про неї. Чи то справді хотіла саме чотири цукерки? Скільки хотіла, стільки й купила. Чи може собі тепер дозволити тільки чотири? Однак це не псує її настрою. Тимчасові труднощі не засмучують, не впливають на її самооцінку. Вона вміє радіти тому, що має. Галя усміхнулася до дівчини. Ось для таких людей вони і роблять журнал «Цікаво жити». Або майже для таких, бо ці риси в собі можна виховати. Озвалася мобілка. Віктор телефонує. «Коли ти вдома будеш?» «Я вже йду. Купи хліба. Простіше відразу погодитися, ніж сказати. Та вийдеш з хати, заглянь у крамницю, хоч би в найближчу, де я тепер купую кефір. Розрухайся!» а, «Ні, не варто. Це може вилитися в скандал, за який згодом буде соромно. Краще сказати «куплю». І все. Галя витягла з поштової скриньки рахунки за комунальні послуги і запрошення до жіночої консультації. Усміхнений кандидат, вибори наближаються, нагадував, що кожна жінка має раз на рік проходити обстеження в дільничого акушера-гінеколога. Як казала Галинина баба, полька, «Цома п'єрнік до вітрака». Тобто, що спільного між пряником і вітряком. Але у слові «пєрнік» іноді вчувалися звуки певних фізіологічних процесів, суголосних обіцянкам політиків. Коли вибори насуваються, все стає можливим. І усміхнене обличчя кандидата виявляє найщирішу турботу про жінок мікрорайону, дуже дієвий, на думку виборчого штабу, взірець агітації. Віктор сидів біля потужного обігрівача в задушливій кімнаті, дивився якийсь старий радянський фільм. Обличчя розпашіли, наче від температури чи тиску. Тобі не жарко? Я змерз. Таблетки випив? Пив. Забув тобі сказати, щоб ти дорогою йоду купила. Удома є йод. Я не знайшов. У нас нічого не знайдеш, коли треба. Ми маємо шафку з медикаментами, там є йод. Нема там йоду, я дивився. Навіщо тобі йод? Я порізався, мені потрібен йод. А ти можеш отак спокійно говорити, навіщо тобі йод? Вона так не говорила, як він її передражнив. Але годилося тримати себе в руках. Зайти до ванної, сполоснутися під душем, передягнутися в хатні, розігріти вечерю. Проте спочатку на кухню до шавки з ліками. «Ось!» – повертається з пляшечкою, а тоді вже до ванної, знімаючи на ходу на мисто. «Бо ти знаєш, де він був!» – каже він її в навздогін роздартовано. «Завжди все перекладаєш!» «Він був у шафці на медикаменти, там, де завжди!» Вона кладе намисто на Близнярку. Його там не було, але тобі це до одного місця. Вона повертається до кімнати, по свіжий рушник відчиняє дверцята шафи. Посунься від обігрівача або вимкни його, ти весь червоний. Не командуй, краще б йоду купила. Ні. Сьогодні таки той день саме той на жаль день, коли треба вдатися до наказового тону. Інакше Віктор спочатку доведе її до сліз, а тоді стане лагідним та уважним, хоч до рани прикладай столипельку і ноги свої прийми з проходу. Віктор мовчки підтяг ноги ближче до крісла.